Stan, zis și i-pate sau, la orice treabă, pe stampățit un treabă. Scenariul radiofonic de Sanda Socoliuc, după povestea stampățitul de Ion Creangă. Să te întreb iară, oi luau, oi babe măriu ca luște afară, gata, să facă nuntă bogată, te așteaptă ca pe tur, cea caldă. Pai, bai, Vezi, bai, bai, bai, încă. N-aș vrea să bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Nei, căsăne, îți spun eu că îmi pare că suntem de un Viața fără muiere și copii e ca popa fără antiriu. Când mă duc eu acasă, trei năzdrăvani mă trag de haine de le-am adus nu scaiva scofetul. Și femeia mă boscorodește în legea ei. Iar eu simt că nu-s degeaba pe... Pământul aia asta. E, vrei, da, ne -ai, Iar s Nei căstane, nei Auzi, e, -e. Bă, am o cumnată, un boboc e, de, -a -de, -a. de fată e, de -a -de -a. care s-ar vrea la casa ei cu un bărbat cum este dumneata. E, de -a -de -a. A? Ce zici, nu mă înrudi? Dacă n-ar fi visele astea rele, nu zic bă, dar nici nu -l vine a spune. Deocamdată, stii asa. Noroc de mare, noroc! Da, hai sa-i trezi mastare, băi! Da, da, ati, -a, -a. Ma, eu, -a, da, la coco, cu flacăi, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, să da, da, da, da, da, da, da, da, da, Bună, bună, băiete, să-ți fie și ție. Acum, zic și eu, să-ți fie zi bună, dar parcă tot mai bună ar fi dacă, dacă ai avea o femeie lângă tine, adică să ai o nevastă acolo. Ia zi, tot te-ai înșurat? Nu, te nu moșile! Până la toamna viitoare poate, prin prins următoarea noi lucrurile de glumă. La toamnă, la iarnă, băi. la primăvară. Bă, ai încălecat nevoia, ai de toate cele, ai ridicat o cășoară frumoasă. Da, Nu-ți mai dai, lisește băi. decât o femeie. O nevastă acolo care să-ți facă o liuătă de copii. Ce moșonică, e o vorbă, știi? Până la 20 de ani omul se însoară singur. Așa. Până la 25 îl însoară alții. <hă> până pe la 30 babele îl mai pețesc pentru vreo fată mai sărmană. Brei, iar după vârsta aici, stai... de la 30 de ani din sus, numai dracul mai veni de hack, Flăcăul e Și tu, stai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 Te merg cu ea, prinde bine să -i ia câteva îmbucături. Ia, ia, ia, ia, ia, să pui o boțul de brânză aici pe buturugă, să se sature vreo leghioană cu el A zis și da proste în cai. Eu, dar și-am doar ni de vorbesc eu cu mine însumi. Singurătatea Batovina. Păi, băi Joiane, bă balane, haideți mă acasă, boulenilor, că acu se tunică! Ei, doamne ajută!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 Ei, dragilor, ia, adunați-vă aici mine, focul de mine! Arză-vă focoli, îmi genițați! Da, da, stăpâne, scălă-o schimb! Da, da. Aici suntem, stăpânii! Am văzut zi, drăcovedia! Hei, slujilor, văzutați ce vreme prielnică nouă! Ăstora din iad le dă Dumnezeu de sus prăpătiților de muritate! A băi, sunt ta, asta. Are fiecare ce merită. Hai, luți! Urniți-vă, scrăbaunicilor! O strânde-vă, de destul, pârbalindu-vă pe lângă flăcările iadului. Negricioșă! Vă poruncesc să lăsați lenevia deoparte! Ce să facem, stăpâne, ce să ne ducem? Unde să ne ducem? Pe cine să băgăm în ispitași? Unde să băgăm unde să ne ducem, pe cine să Ia-n auzit scurcații, Cum? Pe cine? Pe muritori cei de pe pământ. Ia, ia, apucați-o voi toți, draci mai mari și mai mici și mai mari și mai mici și mai mari. Hai încotro! Duceți-vă! Gândiți-vă pe aici pe colo, și căutați să vârâți vrajbă între oameni. Faceți-i să-l pe el de sus, să se bată, să se, să se ucidă, să intre în păcat. Vârâți-vă cozile care pe unde puteți să nu se întoarcă unul dintre voi fără a-mi aduce... Un suflet, că iadul ăsta are mereu nevoie de alți și alți păcătoși. Hai, pierit din calea mea, a, a, a, Am zis! a, din calea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 <gământ> Miroasa om pe înșă. <gământ> da da da, eu yo, yo de monitor. Da, <gământ> Dar bani, unde unde e noi mai noi? U! Crap, ce doside naiva! Valeu! Și cu ce obraz o să m-am facu? Șaz eu înainte lui lusc ca Am umblat atât de cali și n-am avut un din banană eu coada să spitesc la rau picareva. E drept că nu am decât o prea de coadit să îmi Și Să nimic, au mare. Și de a cred că nu mă apri la treburile drășește Mă lau, aleau! mi foame divini să mă lu! Mă lau, și uite un bulaț de mămăligă Pișoata aia asta Nu, nu, nu, nu, să-i iau și eu nu, mai prin puteri Ce bune-i, uite o șarișoarecuță de brenză. Aolea, de și bărind Hai sta, da, noroc Mănânc și mă întorc în La Și ofi, Hei, eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, și tu, eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, aud ce ai făcut? nu eee, eee, de eee, eee, eee, eee, eee, eee, Si sunt singurul om care nu trecut prin pădure, mi-a scapat! Mi-a scapat! M-a scapat! M-a înainte de a da eu audiență! Atât, Chirica! Nu mă, atâta ai să mi spui! Atât am tuneșina ta! Adica! Drept e ca ne-am astimpara si eu lecuțul, foamea cu un vaz de mama, adica cu un brenz, am ne-am neacobea. L-am ca acolo pe buturug știi? Asa e vorba! Uri ciune! Dar ai tu habar ce a zis omul acela când a lăsat boțul de mămăligă pentru cine ar fi să-l mănâncem? Și a că nu știu, stiu, Marinetis Păi bine, mâi! Mâini, mâini, mâini! mai drage! Băi, drage, cum o să ajungi tu să ghicești gândurile oamenilor când nici-au greit cu voce tare, nu știi? Nu Nu ce-i nădejde să am în deal de ăia ca tine? Da, Ei, las că te învăț eu, minte da, prostovană! Iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă! Fie-ți milă din mine, ăsta până e întunecată! Nu nu, no, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu lasă-mă pace! Nici o milă, Chirică! <gătă -mă> și n-o să scapi ieftin. Doar cu o copită pe care ți-aș fi tras-o eu altădată știi tu unde. <gătă -mă> N-ai să vezi așa ceva. Nimeni nu vede pragul de jos o vreme nu se izbește cu capul de pragul de sus. Omul acela a zis că de-o cineva boțul cu brânză și lighioană de-ar fi să-i zică un bog de prost de acolo. A zis? N-am zis, n-am zis că n-am știut săracul de mine. n n Acum e musa să pornești spre casa lui ca să-l slujești cu mare credință la ce te-o pune el, la ce te-o pune el acolo, timp de trei ani de zile. Oh, oh, oh, nu, drăcovenia ta, nu, dă pe altă mai plânde, te rog, dă-mi mai plânde, uite, pune-mă la curațat iadul, să stau în flăcări no, trei no, no. zile și trei noapți dar. nu mă trimite printre oamenii aia prunși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 După ce s o împlini ăia trei ani de slungărea da, Vezi, să te, să te, să te deștepți Să-ți cotocești creierul da. Și să alegi bine ce vei lua din casa lui Stanley Stan Zis și ipate da, Începi, da, încep. da, da, da. Trebuie să iei ceva Care să fie de bună trebuință la tal, baiar da, da, da. Văzut-ai că au început a putrezit că pătârile împărăției au vă... Văzut, văzut, pune da! Dar nu se poate, stăpâniți tiranul. nu! Nu, nu, nu, nu. să-ți vină mintea la cap și să aduce trebuie ca să întorim talpa iată. Gata! Hai, ia-ți Să nu cutezi a face altfel decât ți-am poruncit, Ne nepricopsitule! Dispare, minori!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 Ia uite cât am eu de pentru o de de mamaliga cu oleacă de brânză intrunsă. Pu! Eh, dar oarem o primi stana asta la muncă, așa pipernișit cum sunt. Ei, eu de acuz băia de oameni ca toți oamenii, jerpelit și zgribulit, da Poate că tocmai așa-i o fimile din mine. Aha. Ai, ia ca și casa lui Stan. Să intru, să intru. Ia, hai să intru. A, ia, să Ai, să mă scoar, să mă mă ia sa intru! Ia, ia mă intru! mă sa mă Ce te cu cocoța pe poarta mea, mă, băieții, mă? Ma? Băie avea... nu-ți găseai era Vrei să-i sfâșie câinii? Mă mulțumesc, stăpâne, că ți-ai chemat cotarnele! <Un> ia-i, ia-i, ti pe poarta, mă! ia ia zi, și ce cauți pe aici, mă, țâcă, mă! Spai, mă, câinilor! Stai-i, stai-i, dau jos, așa, așa, așa... o bădică! Ăăăăăă... Ăma, zi, și eu un băieț sărman din lumea largă. N-am, n-am nici toate, dar... Dar vreau din toată ima, să intru și eu la stăpân, știi? Nu oh, cotile, mă, nu știi ce vorbești, mă. Nu te vei ce prăpădit ești. nici uh. n-ai putere să le paști. Cât ne-ai? Că nu par mai răsărit de 8-9. Bă, am, am vreo 13 pași că e și știi, mă, <laughs> ei tot pui, dar nu mai dracu știe de îi. Doamne, ia-mă. Or strai, italii poa și fac să arăți friejește în cărșet. Mai cum te cheamă, că de nu spui, n-am cum să te strig. Ia, mă, cheamă Kirica. Kirica și atata! Kirica parpalecule. Bată-te și te bată Dumnezeu, mă. Nu cumva ești botezat de sfântul Kirica și îl le ține drag și de păr? Da, și știu eu de sfânt băni. Că mie e Kirica, mi zici și aici sunt. Ei, oi fi mic da, la treabă se vede omul și poate și ai din a ta cu mine, a? Și apoi, nici eu nu știu cum te cheamă prima Stan, îmi zici și Stan, dar și Ipate. Aha. Știi, Ipate ăsta e un pe care mi l-au dat babilii din sat când m-au descântat de, de ochi. Aha, păi să ți-i mai atale pe păi ta cândi cu acela. i ipati, i te de ochii pe spate și face cu mâna, să i mai idee una. Bun, tropul <laughs> ești tu, mă, chirică mă. Bă, mai mai mai plisnip în pălărie, mă. Păi și aldrăviș, parcă e fi drăgușorul de picomoare. E, pe toate le știi că un om mare. Ia ia ia, ia, ia, ia să vedem, mă, dacă știi să-mi răspunzi mie la șimlitura ăsta, <laughs> Lată peste lată, peste lată, îmbujorată peste îmbujorată, crăcănată peste crăcănată, măciulie peste măciulie, limpezeală peste limpezeală, gălbeneală și peste gălbeneală, huduleți. Huduleți! Auzi, da îmi dai și mie o hrincă dacă ai ghișit? Păi da. Da, să te aud dacă ai ghișit? Păi, ia ca și este. În fața casei sunt vatra. Piste vatre focul, pirostriile, unul cu apă-ntrânsul, faina dimalașmele, steul dimesteca, mamă, liga! Mă, Chirică, mă am place, mă, că nu ești prost de tot. Ia să-mi spui cât vrei să-ți dau pe un an ca te tocmești la mine. pa eu nu mă togmești decât pe tri ani odată, vădii, pentru că nu de așa la care umblă din stăpân în stăpân cu coșnița în schinare. A? Bine, bine, bine, cu atât bine, mă, chirică. O încădea la-n voielă dacă îmi spui cât-i parale mișe. E, n-a de parale n-am eu nevoie, dar Sunt da de din mâncare și ni i scagva din bracat. Iar când s-o oprănii, ai trei ani, apoi să-mi dai mă tale voie să iau din casa dumii tale... și-o-i voi eu. Nu <hia> asta, mă, istețule, mă. Păi gătea așa. Mă, dipominești că i vrea să-mi iei sufletul din mine. Sau cine știe ce drac ți-o mai veni prin cap să înci? Ba nu vă dis, ba nu. Au să am eu grijă să-ți iau din casă și-o și, și n-o să-ți facă nicio o trebuință. Ba, de asta nu vini la socoteală. Vorbește de slușică, să te pot înțelege, mai șotul dracului și ești. <laughs> ba, Hai că nu o să fiu în capăt de țară și așa o să-ți din casa admitale. Așa că nu te mai împotrivi pentru timir și și mai nimica. Haide, haide, că o să-ți fiu slugă credincioasă și o să te ajută în sporirea averii. Hai, o să fiu tăcut și cum înțel, cum îți dorești dumneata.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 Chirică nu era însă cu adevărat mulțumit. Pasămite știa el ce nu știau alții. A, -a Auzi, stăpâne! M-auzi, stăpâne? Ce s-au, Chirică, dacă-mi vorbești? Vorbești să-ți ghicezi gândurile a Da, da, că vine apără. Auzi, stăpâne. Nu mi-a luat nume de rău ce ți-o-i spun eu. Și ar fi să te însoare? Ai... A, da, adica mâinii poemului îți trece tinerețea și te vezi fără suflet viu în casă, fără un urmaș, acolo, Că mai știi ce se poate întâmpla. pu Doc, se Și atunci cu ei va rămâne atâta mare de avere? Și spune, spui, mă, mă, asta te doar vizinii? ce ai găsit să mă soarc când sunt din mai bărbatul copt, ne? Mai nu vrei să-și facă dracu din râs din inimă. Mai ridica așa! Nu vezi că sunt mai mult bătrân decât Basta, Că a trecut vremea, ascultă-mă pe mine, nu, no, nu, no, nu, no. ești numai bun din surat că ai de toate ca să-ți și cochi slavă Domnului, puu, că altceva nu pot să zic. Băi, dragi, măi, dar știi că vorbești în o câteodată? Și nici mi toate ele trebuie nicioase că vorbea și aia când se însoară nu-i dăm moară. E, pe e? pentru o nunte ai nevoie de grău, nu glumă, să coșa aluaturi peste aluaturi, e, e, e, nu știi tu că gura... Burta însă înaintea tuturor mă, și celorlalte! Măi, așa zici, matalii stăpânii? Dar, păi, las pe mine că te fac să ai greneturi pentru pâni și colan și nu numai pentru nuntă, ci și pentru cumetrie la primul copil. Vorbește gura fără tine, mă, chirica! Bă, nu! Vezi, dumneata, badistani, iau-te departe, acolo! la acelea multi cu grâu care te încupt. Le văd! He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 Mă, Chirică, te știu băiat cu minte, dar acum parcă ai vorbit de pe altă lume. E, cum n-ai să se în și să strânge în singură ta mare de greu? E, așa Mă, tu vezi că nu-i cu mine și -a, odată mă supăr Valeu, valeu, Te stăpâne, te rog eu să faci cum zic Și o să cunoști după așaia cine sunt eu și și pot Hai că nu o să fac de roșenie. <laughs> Cu un gând să se ducă și cu zece nu, Stan, mai zis și Ipate, și-a luat în dinți și s-a înființat la curtea boierului ca să se tocmească, după cum îl în năzdrăbanul Chirică. E, <en> bădinii, </ofet directory> Stan, yeah, cum am vrea tocmeala cu boierul, ha? m-am prins cu el că-i dau gata lanurile, strâng greu în grămez, după cum i-ai zis tu. Da, m-a apucat groaza când am trecut pe lângă lan. Si am văzut cât e de mare. E, ai văzut cât de mă chirica, mă nu cred că o scoate-mă la capăt, mă, și dăm de rușini, mă. Dracu știi ce o să faci încă, nu poți zici. și <grijă> Nici o greu, stavâne, că nu are iași cu mine. Uite, uite, uite ce spune eu, chirica. Hai să luăm ce ne trebuie, și să mergem să ne apucăm de treabă încă din seara asta. Ca dimineața să ne prindem muncind în lan. La mare greu, m-am băgat din ta! Drag de ce ești. <grijă>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 Ajutați-mă, că nu se știe când va mai fi și eu de folos fauna! Așa, se cerați repede grâua aici, legat legați-l în snop, pați-l clai! Așa, supați aer din ca să se usuce! Așa! Oh, Asta e claca dracului, mai cherit! ne pui la treabă! Mai amintiri ca un văttafică-i răi. Da, bache, da și mișcă de cu sârg, Da, cu se rupe de și trebuie să vă lua stalbășița. Păi da, așa e, unis cu folosul? Da, da de tine. Da. Și noi cu ponosul. Hai, hai, mai Hai să nu mă de tine în copitatule și în Ia uite ce de mai treabă au făcut frățării noștri. Hai, hai pune pe cărat. Că n-avem vreme de flioncănit! Haide! În zori de ziua când Stan mai zi și-i a deschis ochii și a văzut că tot grâul era adunat în două grămezi mari și într-o a treia uriașă s-a gândit că visează. Vă-i de capul spune că nu-i adevărat și vă. și văd. adevărat, stăpâne, e adevărat cum te văd și cum mă vezi. Așa e, Tatlanul-i șerat, strâns și pus în grămezi. Băi, să nu-mi spui mie, Stan, dacă tu nu ești dracul gol, măi chirica. Orfel n-ai fi putut faci, și mă, și-ai făcut o noaptea asta mă. Hai, lasă, lasă pleacurile, stăpâneșe Hai, ridică-te-n capul oaselor Ca paribuierul calare pe calul lui Și -i trebuie să ne luăm partea După mi-a la dreapta Și-ai făcut Hai, iotă-l, iotă-l, veni Hai, hai, hai, hai, Nu m-ai halul ăsta Ia, <trui> la, <trui> te-ai speriat? Cum ai văzut pe dracu? Hei, nu, nu, nu! Nu numai noi suntem pe aici, boierule, că am dat gata să-și și stresul ah, greului! Ce? Bună viața, Goane! Mulțumit de treaba mântuită din noi doamne. pe ogorul în Italie? Ah, mulțumit, Na. ce să zic? Numai doamne, iartă-mă, l toacă. mai era și fi putut duce la capăt O asemenea ispravă, doamne, e, -mă. Da, da, da, da, și noi că de, boierule? N-ai ani găsit vreo pricină, ori greșesc, mm, a? La da, bunul Dumnezeu, <laughs> doar și nu mai vreau decât să scap de-al de, -al de ca voi. Pe păi atunci de lua plata după tocmela și am plecat în treaba noastră. Aha, așa-i, bine. ia-ma ia ta uh. spate și poți duce, hai! Că ca eu voi lega grămada așa mare cu frânghia aia asta Și-au plecat noastre, omule, omule, am... asta ta nu om, A purcat în spate grămada cea mai mare de greu și-a luat-o lăsănătoasa de parcă largoni dracu' din urmă! Dar bucoane, băd eu! Dar asta n a fost înțelegerea din capul locului! Stai, mă omule, stai! Stai! Să-i că obostii, să vorbi eu alea că... Păi dacă îmi și tu încă o grămadă mare ca asta... ...mă las la clipit pământul lui. Uite, eu m-am ținut de cum Să nu i aici să nu te calișești de plată. Da mă, omule, na. Ma n-a. ia de la mine banii ăștia. În locul greurii ce-ai putea încărca în spinare. aulă, oi fi și tu un diavol. Ca și slugatul. Mă Doamne! Dumnezeu. Oh, oh, cu coane. Eu am în casă cruci de la cu ani pitați pereții! Bă, da, și... Am și cu sârg, asta e tot! Mi-ai -mi spui? Păi ce? Crezi că nu-mi dau seama că n-ai un cu lucru curat? Am mai văzut să secerător până la vârsta mea. Oi fi, noi fi tu! Doamne, iată-mă!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 a luat banii, ce era să facă? S-a dus spre casa lui și când a ajuns, a dat de altă minune. Chiri către rase, vânturase și măcinase tot greul și a fost tare mulțumit de banii pe care voierul îi dăduse lui Stan. Ah, ah, ah, ah, bune și frumoase, da acum ia gândește-te, stăpâne. Ia ca eu pe mine, se împlinesc ani și plec și mă a să rămâi fără mine. Păi o să scadă greu să rămâi așa sângurel în dita maică Hai și zici, hai! Țin sori orba! ba! Da, păi dă-mă, Chirică, parcă, parcă nu vine a zi și da. Deși e un pas greu, mai. Da, da, Știi ceva? Hei! Mă tem tare de tot ca nu cumva să-mi iau eu pe dracu pe cap, să-l aduc cu lăutari în casă, că apoi nu mai poți scoate nici cu o de pop! Te las pe mini body stane, că te-o-i și eu să-ți iei nevastă o femeie bune! Cum nu s-a mai aflat alta pe lume! Duminica viitoare o să-ți alegi ma la din sat o fată după inima dumii tale. bine? Bine, bine, ce mare lucru doar de jucat la ora mai jucat! Păi, da, acum că vrei să o să facem cum îți sfătuiesc eu, să știi? Uite cum! Eu o să stau pe departe cu băieții încolo Iar Natalii printe în hore lângă o fată care ți-o plășe Ei, Și după aceea, o cheschi eu bine și spui eu ce zace în însa Îndrășit mai ești, mă, chirică, mă Zău că nu-i lucru curat cu tine <laughs> Păi, dă-ți, în zilele noastre, dacă n-ai și-o leacă de drășa <laughs> Pardon să zice și că ti vor în sfinței. pu Și iar nu-i bine. Tini, că fii tu al dracului, vezi că te-am ascultat și am venit cu tine, tocmai în satul Vișin. Doar, doar îți o tipă plac fata pe care o alegi. No, no, no, no, no, no. Vorbi, ești în stare să găsești cu sur și diamantului, cât ar fi de strălucitor. nu no, no. no, niciun nicio. Yes, Ia zi, coadana huh. de ți-a convenit să-mi o aduc din nevastă? Ba nu, stăpâne, nu, nu, nu și nu! Eu ți-am spus oh, că nu. No, urmeau binele și o să-ți vad binele măcar că în sila tale, să știi! Îți spun eu că niște aia asta noi din noi, că are două coaste de dracă într-însa! Știți ceva, băiete? Eu gândesc că tot omul alege omul alege până om culege! Ba nu, stăpâne, nu n-ai de ce te grăbi! Duminica viitoare Poate că o să joci lângă o fată Mai de... <coughs> Doamne ajute! Când e omul în doi peri, Să te ferești de dânsul Zice o vorbă din bătrâni Iar Stan cam așa era Arde focul în paie ude, Atât de adânc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 Ei, află că aia asta e potrivită de nevastă pentru dumneata ta. A, dacă are și eu o coastă de drac, dar numai una singură și vorba aceea. Trăind și nimurind, eu îmi scoate noi și coasta aceea era. Tăi! De-aste pup mâncate-ar de deștept, mâncate de măi! La urmă, au și mare lucru dacă are o costiță pe dilături. Iaca, tu aduci tu, binișor! Bă, și aș pune pariu că tot e, dar tot e cu de mutilizat! A, Bă, să abia să nu zici vorba, va aresta pani! Apoi, și dar fi așa, află de la mine că sunt alții și mai răi ca mine, să știi! Ce, ia, ce, ce, ce, -a, ce! -a, ce, -a, ce, -a, -a ce! -a, ce, ce, ce! Ce, ce, ce! Ce, ce, ce! Ce, ce, am Ce, ce, ce! Ce, ce! Ce, ce, Așteaptă-ma tale o lecuță să facem nunta Să-și aducă fata zestră la dumneata acasă Să se vadă ea stă până pe inima dumii Și pe urmă mai videa noi fericire Măi, cum te pricep tu să strigi bucuria omului mă. Ba nu, ba nu, că știu eu ce știu Da vorba aceea Pe toatele om drege când a venit clipa trebuincioasă încioasă. de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 Și Nu vezi că am schimbat o vorbă cu socrul meu? Acum, mai cale! Lasă-l pe socrul meu, Hai, vino cu mașa ajută-mă să fac aia asta, bă, dii! Hai că, pe urmă, ai mai tot timpul să pune sala la care! Hai, hai, hai! Hai, hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai!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 era furnișitor de cap, da, să știi mă. E nu mai mă intrerob mă din vorbă pentru o șiflec mă. Iată -mă, iată -mă da, date mă iau, Unde rămăsesem taica socrul? Oh, băi, la nunta lui cumnatul i pate. A, da, da. Veniți ori nu veniți? Păi, da, da. da. E taica socrul, am niște acaret turmus ai să le repare. Până nu dă ploaia și mă bate gândul He? că ar fi bine să vină nevasta mea întâi. Bun înțeles, ia și copilajul cu dânsa, nu? Păi tu îi poate rămâi singur el? Așa treaba nu-mi place? Lasă, lasă, taică, socurile, A. că poate oi sfârșirea mai din vreme și oi veni și eu să joc o la nuntă, nu? A. Bine, omule, cum vrei. O iau eu chiar de azi cu mine pe femeia cu nefoțelul și plecăm. A. Să vezi ce o să, să mai că sa când o ajunge toți trei acasă. Mai ales să-l poată ține în brațe pe ăsta, micu. amicu! <laughs> oh, bine că au plecat fără prea multă ciundăneală, ca a sosit vremea să scoatem asta cea de drac din femeia din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 Stan a făcut întocmai cum îi spusese Chirică Și a luat-o pe babă pe ocolite Până i-a spus că l-ar dea sufletul după tânăra nevastă Și că-i dă o pungă țoșcă de bani Dacă i-o aduce la ea acasă Să o vadă mai de-aproape Doamne, doamne, firete Un bun, o așa o treapă Dar nu să să săraca de mine la mirușări E, fimiei -aia, fim aia, are bărbat frumos și bogat să înțeleg bine E, au și copii, ei, nu, nu, să știi că dânsamnul e din acela din care gândești dumneata, nana și, -a, -a, -și rog e, eu, nu. fă bine la asta și o să ai de la mine mai mult decât punga de bani ei, Nici vântul, nici pământul nu o să se știe ce se întâmplă în casa dumii Mai e un pul de What did you Ah <laughs> păi dacă e așa mâncă, te-ar <laughs> Să te și omule, Ei, că mi-am găsit necazul cu dumneata. Da, da, eu priseu, priseu și o să căpăr darne ca chișcătură de ele. <laughs> <laughs> o să fac, o să fac, eu și i putea, dar să știi că îmi pleznește obrazul de rușine să mă înfățoșesc dinaintea fii mei cu vorbi din astea, să dar sunt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 S-a dus pe lângă nevastă și ce i-a spus, ce nu i-a spus, a învățat-o cum să plece din casă pe-nserat când era nunta mai întoi. Nu se poate, mădușe! Nu, nu, nu! Nu, nu, nu! Dar, ascultă-mă pe mine, nevastă! Ei, că nu, nu! Că nu-o fi lucru tot mai rău să șuguiești o lecuțe știi? Cu drumețul și-ală! Hai! din de mine! Tu știi ce trebuie să faci? Trezești-ți copilul din somn și el atunci o să-și apă să plângă. Atunci, taică -tu are să zică, să-l iei și să-l la papa de alături, adică la meni ca să nu se străși nunta. Îl știu eu pe taică -tu, că el de supărășios și noi îi plac că el îi de Mă Păi, crezi că o fi bine să facă așa o treabă Hai, tu la mine, fată, hai și -o să și bine să te subi Femeia lui Pate, chiar cum a învățat o baba, a făcut Și cum a intrat în casă, a început a chicoti și a povesti verzi și uscate de la nuntă Fără a-și da seama că străinul acela era chiar bărbatul său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 Băi, niciun ceas nu mai trăiesc de înainte cu dânsa, mă. Dracului, po, mano, dau soi rău ce zace ba, nu te las să faci una ca asta, stăpâne, nu? Că ai una din cele mai bune neveste de pe pământ. De aici îi devine așa, îți spun eu cu mâna pe inimă, stăpâne. Femeii dumne îi scoate-mi azi costița de drac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 Oh, curată. Mai am făcut? Mai de mine, nevastă, hai! Mare belia mi-am găsit cu tine! Tași, mai tași, tași, tași din gelit. Și ascultă, și ascultă și trebuie să faci... Ce mă fac să recuzat din mine? Că mă omor, pati! Pe mi-a trăstiat dracului să ta, Uite, tași, tași, am o idee! Tași, iaca.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 o să ardă în întregii, no! ca așa, și toți or să creadă că motanul făcu scrumii copchelul tău. No, nu nu, nu, nu-mi nu place! Aoleu, dar alta, n mi mai face ca să scăpăm din inoroșire. Nu-mi no, să nu-ți nu da, da, eu care mă, Hai de mătrânețele miele! Pe drumuri, că mi-ar de casa Lăsă, de... lăsă, măturșică, dragă o să treci și noi și peste asta Te iau la casa mea, mătușica. Bărbatul eu e ca pâinea de bun Și o să se îndobli ce să stai cu noi Că e mă <fie> S-au făcut toate după cum plenuise baba. Oamenii au sărit să stingă focul, femeile au jeluit pierderea copilului și a doua zi, tatăl femei le-a dat un car cu boi și un argat să le ducă pe cele două la împate acasă. Pe drum, nevasta i-a zis babei să se vâre într-un sac mare ca să-l ia cu binișorul pe bărbasul și să nu cumva să bănuiască vreo treabă necurată argatul chirică dacă o va zări pe bătrână. Mătușica, mătușica, n-ai ati teme. O să-i spun lui Stan al meu că am în sac niște buști de cânepă de la mamuca pentru un ptit. Oi rămâne matale în sac numai până când s-o de la noi dracului pomană, ar gătul acel aticălos, că azi împlinește 3 ani de slugăreală. Și Și a l pășita!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 Ia sare plângând înaintea lui și îi povestește nenorocirea după cum se înțelesese cu baba. Ha, ole mă stane, ce am făcut. Lasă, las Stai, măi, măi. Nu e vastă, mă, ogoește durerea. Stai că de om trăi. O mai face noi și alți copii. Stai. Așa o vivos dat de -a la Dumnezeu. Păi, domnule, tate, uiți uite în gura ei, stăpâne. Pai tate, domnule, crezi ce spune? Ia hai mai bine să o cenătuim. Hai, pune-o jos pe podea da? Și ține-o bine ca să-i scoatem costița aceea de drac Și <gri> odată ne-o că i pate de cozi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 Numai să te pricep, soții din frâu câteodată și să-i mai retezi unghioarele! De cum ar termina tribușoara aceea, Chirica s-a dus la vecini și a adus copilașul viu și nevătămat.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 Că te-a slujit un drac, <laughs> trei ani, numai pentru un boz de mămăligă cu brânză pus pe buturugă în pădure și pentru un putregai de căpătii ce-mi face să sub tampa iadului. Ce putregai visezi, mă, ma? mă? asta pune stăpâne, putregaiul, iată-l se găsește în sacul ăsta. Pe care l-am ascuns după un gorn. Iată-l cola, Iată-l! Nu, nu, nu, nu-l nu lăsa să ia sacul! A -sa. nu lăsa să ia sacul sării! -sa, Sări ia i Lasă-l! l lasă Lasă-l-mă! Lasă-l-mă! Lasă-l-mă să iei și vrea el, mă! Așa ne-a fost tocmiala, măi! Păi nu-i asta? noi rost de alți câlți nevestigă, dragă! Hei, mi îmi pare rău de drăgușorul ăsta de chirică, Știi doar cât bine ne-a făcut amândoi. mândoi! Întuneșimea ta! Mmm! Mm Întuneșimea ta! Am sosit Asa. și am adus în sacul ăsta o codoașcă de babă numai bună din tărit alpa iadului! Băiete, dă să te pup! Pum, Că n-ai suferit degeaba trei ani pe pământ și te-ai făcut al dracului de deștept. Mă, mă, drace, mă! Mă codița în Mă codița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 Creiu mi spam pățitum mă. <laughs> Ați ascultat? Stan zis și ipate. Sau, la orice treabă, pe sta o un treabă Scenariu radiofonic de Sanda Socoliup După povestea, sta împățitul de Ion Creangă Distribuția a fost următoarea Povestitorul, Mihai Constantin Stan, Claudiu Blonț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 și Marilena Barabaşi, Regia de Studio Violeta Berbiu. Coloana sonoră și regia artistică, Vasile Manta, Producător Irina Soare.